Mat åt fem tusen, kapitel 6, verserna 1 till och med 15. 1. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. 2. Mycket folk följde efter, därför att de såg det tecken han gjorde genom att bota det sjuka. 3. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. 5 När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sade han till Filippos: Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? 6 Det sade han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. 7 Filippos svarade: det räcker inte med bröd för 200 denar om det ska få en bit var. 8 En av lärjungarna Simon Petrus bror Andreas sade: "Nej jo. Här är en pojke som har 5 kornbröd och två fiskar." 10 "Men vad förslår det till så många?" Jesus sade: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på den platsen, och det slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. Elva. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. Tolv. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna, Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. Tretton. Det samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem konbröden som hade blivit över när de ätit. 14. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade det. Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. 15. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen i ensamhet